Hoopstuk 187 Sirenes het blijdskap oor die geskenkte aardbol en sy versoek met betrekking tot augustus. Uiters wees hy die reaksie van die keinkie met verwysing na die godelike orde. Sirenes het om so buitengewoon verheeg oor die geskenk, dat hy van louter geluksaligheid geen raad geweet het nie. Eers na Rikkie, toe hy die prachtige aardbol goed van alle kante van links en van rechts en van onder en van boe bekyk het, en om van die naukerige weergawe van alle plekke wat aan hom bekend was oortuig het, het hy weerbegin praat en gesê, Jozef, dit is vir ons amal toch wel een uiterst duidelike getuinis oor hom wat eers die aarde geskip het, want wat sou daar nou moeiliker vir die almachtige wees, as om so groot aarde te skip of so kleinkie, om ons te onderrig oor die groote wat ons draab? Ek dink dat het wel een en die selfde sal wees. O Elohim, oe groote Elohim, welke eindeloze volheid van alle soorte van volmaaktheid moet in die woon, dat sal gewonderbaarlike dinge vir u so uitermatig maklik en moendlik is. Wie omself met sy hart in u verdiep, is op aarde al reedsalig. Wie u het... In volle liefde in sy hart dra, hoe eindeloos gelukkig is sy wel te preese, hoe weersens wekend kom nou die ydele bedrywigheid van die wereldse mense my nou voor, o my bejammeringswaardige broer Augustus, as jy maar geweet en geken het wat ek nou weet en ken, hoe groot sal jou afkeer en jou wankelende troon wees, o my klein Yahshua, jy, my lewe, Jy my alles, sou jy my broer dier jou almacht aan nie kan laat sien hoe nietig en hoe ontzettend smerig sy troon is nie? Die kynkie antwoord echter, Sireneus, kyk na alle skepselen van die aarde, dan sal jy onder hulle goeies en slechtes tenner jou vind. Denk jy dan, dat dit die rede is waarom hulle ook tenner my so is? Kyk, die leeuw is ‘n vrede dier, en ons sien geen levende wees in sy woede nie. Het jy hierdie dier ook so teenur my gevind? Volstrek nie, sê jy in jou hart, want hierdie koning van die wildernis het my leven tweemaal gered. Kyk, so staan het ook met jou broer. Hy kan nie wees soos jy en jy soos hy nie, want daarom het ek allerlei skepsele laat ontstaan, omdat dit volgens my ewige orde noodzakelik is. En so moest het ook gebeur, dat jou broer geword het wat hy is, en ook jy geword het wat jy is. Maar as jou broer sê, Meester, ek weet nie wat ek is, en wat ek doe nie, maar die kracht is in my, en ek handel oor eenkomstig sy bepalings, dan is jou broer rechtvaardig soos jy, en hoef jy jou nie waarom te bekommer nie, want een dag sal elke werk geopenbaar word, Hierdie woorde het Serenius weer beter gedagtes oor Augustus, Augustus gebring en hy weer sy klein aarde betraag.